Mahmud i ben rebije radiallahu anhu të regon. Në baj mend, se ku isha fëmi 5 vjeq, pejgamberi a rehi selam bush i gojnë me ujnë nga një calik dhe ma hodhi mua në fëtyr. Transmeton imam Buhariu. Këto hadithe mundësohen nga gjamianbret.com